Вълшебният левет. Някога в едно малко далечно градче Живеели трима братия, Казвали се Джак Лео и Питер Най-големият джак бил Пекар Той приготвил най-вкусният хляб и сладкиши В цялата страна И хората от всички крайща се стичали Да ги купуват Лео бил втория брат И бил учител Бил много умен и неговите ученици много го обичали. Питър бил най-малки, но не се отличавал с никакъв талант. Бил добър и мил момък, но често се натъжавал, когато виждал как братята му отиват на работа. Те се отнасяли зле с него. Все му повтаряли жестоко, защото се мислили за по-важни от него. И никога не се отнасяли добре с него. Какво е това? Супа, братко. Направиха е както я е харесваш. Супа ли? Как може да викаш на тази вода супа? И определено не ми харесва. Хубавият ми хляб отиде в тази солена лучена помия. Махния! Да бъдем сериозни! Чак е най-добрият пекар! Аз съм най-великолепният учител, както знаеш, а ти какво точно можеш да правиш? Мога, ами. Една супа не можеш да направиш! ха <си> ха Наистина ли си наш брат? Аз ставам, Питър, почисти бъркотията, която направи. Какво? Чакайте! Какво да правя с? О-о-о! Можеш да задържиш цялата тенджера за себе си, глопав безполезен братко! Горкият Питър бил много обиден, но седнал и не казал нито дума. На другия ден отишъл в гората и седнал на спокойствие. Разсъждавал за живота си, който водил и за това колко груби са братята му с него. Какво да правя? И двамата ми братя са добри в това, което правят. Наистина ли от мен няма никаква полза? Ах! От какво се оплакваш, млади мамко? О! Старецът се е приближил до и докато седял бавно и стенал. Е, от какво има да се оплакваш на твоите години? Не, не е нещо важно. Просто си мислех на глас. Твоето не е важно. И слушай мен тогава. Има много от което да се оплача. О, като например? Като пекария Джак. Ама че ужасен пекар. Хлябът му е толкова корав, а и мирише лошо. Сякаш мирише собствените си крака. Не може да е неговия хляб. Аз съм опитвал хляба, който прави. И мога да ви уверя, че е вкусен като сладък кекс. О, добре да е чуй за нещо друго. Има един учител, с когото разговарях вчера. Смятах го за интелигентен, а се оказа много скучен. Съжалявам децата, които учи. Как ли се казваше? А, да! Лео! Лео ли? Чувал съм, че е най-добрият учител тук. Учениците му много го обичат. Мисля, че много си се е объркал. М -м, много смешно. Братята ти се държат толкова лошо, а ти все пак нищо лошо не казваш за тях. Ами, те са ми братя. Чакай, откъде знаеш, че са ми братя? <звърт> <звърт> <звърт> този момент мърморещият старец се преобрази в прекрасна фея с ясен, звънлив глас. О, коя, коя си ти? Аз съм феята на добрите. Срещала съм те много пъти и забелязах колко си мил дори с тези, които те нападат. О, значи знаеш от самото начало? Ами да, знам го. Питър, нека ти помогна. Светът е голям и ако тук не си щастлив, защо не напуснеш дома си и да се опиташ да си намериш късмета? Но къде да отида? И какво ще правя? Аз ще ти кажа. Като тръгнеш на път, ще срещнеш мъж, който спи дълбоко под едно дърво. Той ще има красив бял лебед, който е вързал за себе си. Трябва да го отвършеш и да го вземеш. <съща> за да ми е добър спътник при пътуването ли? Не просто добър, а вълшебен. Щом някой го види, ще поиска да докосне приятната му мека перушина. И когато го направи, извикай «Дръж здраво, лебеде» и той ще залепне за него. Така много хора ще се залепят и с всички тях ще отидеш в двореца. Точно там ще срещнеш съдбата си. <съдълж> <съдълж> Защо ме молиш да направя такова странно нещо? Ще разбереш когато му дойде времето. <съдълж> Запомни добре какво ти казах когато си готов, кажи на лебеда. Пусни ги, красиви лебеде! И те ще се освободят. Е, довиждане, сладък Питър! Феята размахала вълшебната си пръчица и в миг изчезнала. Било вече късно и Питър се втурнал към вкъщи да сготви на братята си преди да са се прибрали. На сутринта рано Питър напуснал къщата, като внимавал да не събуди братята си. Вървял дълго време докато слънцето не започнало да залязва. По пътя точно, както казала феята, срещнало огромен мъж, който спял дълбоко до едно дърво. А до него стоял вързан най-красивия лебед, който бил виждал Питър. Ха! Мъжът е заспал дълбоко. Лесно ще взема лебеда. И така развързал въжето и бързо взел лебеда. После спокойно продължил. Скоро стигнал кралството. Вървял по улиците, като носел лебеда и оглеждал всякакви чудновати неща наоколо. Докато ходил срещнал мъж, който се загледал в лебеда. Е, hey, момче, този лебед е великолепен! Може ли да го погаля? О, разбира се. Давай смело, давай. Мъжът с радост докоснал лебеда и започнал да го гали. Дръж здраво, лебедче! И недоизрекал, мъжът залепнал за лебеда. Не могъл да махне ръката си, колкото и да се мъчил. А? а, а защо залепнах за лебеда? Защо не мога да си махна ръката? Това магия ли е? А, помощ! Питър само се усмихнал на мъжа и продължил да ходи. Мъжът не спирал да вика и хората започнали да го зяпат Сред тях имало една коминочистачка. Тя видяла залепнали за лебеда мъж и се притекла на помощ. Помощ! Някой да ме освободи! Ето, хвани се за мен! Ще те изтегля! Но щом Питър видял това, извикал силно. Здраво лебече! И горката коминочистачка бързо залепнала за я до самия мъж. Какво е това? Пусни ме! Пусни ме веднага! Ох! Спри да му тази си мръсна чатка! Заедно залепени един за друг продължили по улицата. Хората ги гледали и започнали да се смеят отстрани. По пътя срещнали един клоун на колело. Хо-хо-хо! Виждал съм бебета слонове как държат опашките на майките си. Защо ги имитирате? Спри да се смееш и ни освободи! Щом протегнал ръката си, Питър викнал силно. Дръж здраво, лебедче! Оу, ау, оу! Пус, пус, пус, пус, пусни ме! Или ще падна! Аз изобщо не те държа! Лъжкиня, измами ме! Веднага ме пусни! Не! Хората се смеели, като гледали как всички са залепнали в редица, а накрая била опашката на лебеда. Заедно се запътили към двореца. Почти стигнах двореца, но нямам никаква представа какво ще прави. Точно тогава към тях се приближила изключително красива златна каляска. В нея седяла любимата принцеса на кралството, принцеса Лия. Тя била много красива но спряла да се усмихва и смее след смъртта на майка си. Когато видяла колко смешно са се наредили, залепнали един за друг за края на перушинената опашка на лебеда, тя избухнала в смях. О, небеса! Колко странно са се наредили! Кралят чул новината, че принцесата се е и изпратил да доведа този, който я е разсмял. Щом влезли вътре и ги видял, кралят умрял от смях. <рълзвили> <рълзвили> <рълзвили> това е най-смешното нещо, което съм виждал някога. <рълзвили> Питър много се забавлявал на всичко това. Обърнула се и видял ядосените и смутени хора, които въвлякал в цялата тази бъркотия и му станало жал за тях. Май трябва да ги освободя вече. Поснеги ги, красиви лебеде. И в миг цялата опашка от хора се пуснала. <и> а! <и> <scenes> <palingris intake> Изпитали облегчени, но били толкова оплашени, че е да бягат от двореца с силни викове. Така, значи ти си човека, който е накарал дъщеря ми да се засмее. Много се радвам да чуя радостния игла след толкова много години. Не мога да ти се отблагодаря. За мен е удоволствие, кралю. Бо! О, погледни! Какъв красив лебед! Изглежда сякаш е направен от сняг. Може ли да го пита? Разбира се! И, докато го милвала, изведнъж разбрала колко хубав е Питър. Млади момко, има ли нещо, което ще поискаш в замяна на това, че разсмия дъщеря ми? Е, Ваше Величество, искам единствено да се оженя за красивата Ви дъщеря. Когато се засмее, гласът ти прилича на пеещи звънчета. О, добре. М не съм съвсем сигурен, дали... Татко, и аз искам да се омъжа за него, защото е единственият, който ме размива. И така, на следващия ден принцеса Лия и Питър се оженили с пищна и величествена церемония. Лия, ти си най-красивото момиче, което съм виждал някога, а твоята усмивка озарява целия ми свят. Обещавам винаги да те карам да се усмихваш. О, обичам те, Питър! И така. Заживели щастливо до края на живота си, а Питър осъзнал, че не е нужно да си значителен, за да извършиш нещо велико. Осъзнал, че това да си себе си не само те прави щастлив, но и хората около теб също са доволни.